Artikulu harri-garri batekin azteko, joan aste bukaeran irakurri nuena, uh, uste nuen historio faltsu bat zela, txiste bat edo, baina ez iduri segiazkoa da, esperientzia bat edo performantzia bat ererten aldugu. Hauntz uh, Gizonaren esperientzia hauntzaezagutzen duzuena bere hori eta gizona zer da auntzo gen istorioa bere eguneroko biziz aspertua zen gizon baten istorioa da hau lan egmo eta gizon biziaz aspertua zen hogeita mala urteko... Inglesunek beste zerbait bizi nahi izan du, ahuntz baten gorputzean sartuz. Bere lagun baten Shakurari begira egontzerarik egun batez, etorri zitzaion ideia. Shakura, hain ikusterakoan, hortan sartu nahi izan du, ulerzeko nola lortu azkenean egoera hortarat. Eta hortarako erabakidu bere burua ahuntza bilakaraztea, zonbait egunetako esperientzia protesia batzu egin arraziditu, besuetan eta belaunetan emaiteko lau pataka ibiltzeko gisan. Pentsatu izan du ere iduriz estomaka faltsu bat txertatzea beloha, belaja liseritzeko baina bere osasunarentzat zat landi izaiten albaitzen ez du egin. Ala ere buru muinan, operazio berezi bat egindu. Estimulazio magnetiko bat lesio bat sohtzeko gisan eta bere mintzatzeko gaitasuna galarazten duena garaibaten zat behintzat. Beraz gure gizona, bere patia faltsuekin, ezin mintzatuz eta kaskobat buruan, ibilida suizan eta han mendira igo, iruegun ahuntzekin pasatzerat. Grafista baita artista ere. Liburu bataterako du bere ikerketa eta transformaketaz, eta azpimagatzen du olako esperientziak biziki onak direla besteen ikuspunduak ulertzeko. Bueno, nikir, liburua irakurtzeko gogoa eman daut behintzat, beren egian ez dut hauntza bizia bizitzeko gogorik ez naho bere irakartzen. Eta aktualitatian actualit bestalde, Franziako quick guziak Burger King bilat, bilakatuko dira. Ekonomia merkatal mundu hortan gaurko aldaketa, batek beste jatendularik, milioiak mugituko dira berri zede, burger batek beste burger bat jatendularik gertatzen da. animaleko burger bat ateratzen da, berri ona gure osasunerako, baina kuik filialaren fan guziek, Nola eginen dute, kasu berdin ondokorenetan fenomeno B eribata gertuko da sharean je suis quick trawlerekin eta bot itzeta pot itzeta Eta atzo gauean ilargi gorria gertu zelarik, eklipsearen gatik, berdin jatzartzu ziste. Espres, tenore goizeko, tenore oietan, ilargi odoltsu horren ikusteko. Nazak bere Twitter konduaren bidez gaur jakinarazten du, jakinaraziko zuela zerbait berri Marte Planeta Gorriaz. Ez gehiago, jakinaraziko zuela zerbait berdin, parioak idekiak, sare hasten dira hor, hainbat proposamen agertzen batzuek kasik asmatu dutela egiten alhal duugu duela hamah mila urte ura zela bertan eta beste batzuek bertin bizia badela planeta gogian. David Bowik deia dat kantatzen zuen garaian Life on Mars galderazko ikugarekin eta sigitzen dugu Musikan laster iraitzufi aurge guurekin urekin da. But her friend is nowhere to be seen Now she walks through her sunken dream To the seat with the clearest view And she's hooked to the silver screen But the film is a sad ball for, for she's lived it ten times or more She could spit in the eyes of fools Cause say Take a look at the law man Feeding up the wrong guy Oh man, wonder if you'll never know Who's in the best selection Is there life? TORCHET BRAU MOUSE HAS GROWN UP A KAU David Bowie, Life on Mars, kantuarekin, eta diustuki kantu hau zerrenda batean xartuada gaur. Uh, ateradote zerrenda bat, uh, be munduko historia musikalaren baitan zoindiren beharro gaitamar kantu oberenak edo historikoenak gaiten eh, alba da, eh, markabatek eh, publizitate bat entzat eh, nahi zuen atxeman bere kantu oberena azkenean bere produktua saltzeko eta be sientzialariak jokoan sartu dira. Eta hainbat kriterio kontutan harturik, eh, Life Mars beraz David Bowie den kantua emiretzigarren shailkatzen da. Eta lehena aldiz, Nirvanaren kantu bat duzue Smells Like Teen Spirit kantu famatua. Ondutik John Lennonen Imagine eta Juturen guan hirugarren seilkatzen dena ala zientzia eta musika ustartzen direnean eta sustut xosa eta publizitatea beraz, ustakit zerrek hartzen doen, bereziki ikerketa horrek. Eta gure dugu irait zufia hori, atxalde hona. Atxalde bon, Gaur haipatuko dugu uh, Desberdinkik ontsu mitzea dena. Uh, bon, beti haipatzen dena, behar dela Desberdinkik dian, Desberdinkik erusi, ala ez erusi, eta bar... Euskat, uh, gure lurretan instalatu den denda batetik abiatuz, ere, gogo eta hortik abiatzen alda ere, Ikea, deitzen dena. Bai, uusi duzu berdin, bide wazterian? Bai, norka zo ikusi. Chartuzi da? Ez. Debekoa dut, chartzeko. Zendako. <laughs> <laughs> Egia da, dien nahin ez bezala neroztaz gogoa badut, duaitzeko, baina gero... Bago uh, zain, beste batzeko, topatzen dute, nere gogo eta ez niz joana ez? <laughs> Droga bat bezala dar, dien Ikea edertasun, dena behiri, dena moderno, dena marketing bada hor inguruan eta... Mondializazioa. Zuri, <laughs> <beida. laughs> dure goboa karatur biltzen dira, beraz, erakartzen ah, zitu ikiak? Erakartzen, bai, zentago goem emaiten du, euh, gara gauza politak badirela, euh, euh, presioen aldetik interes gari, benagero ikusi barra ze gauza potoloa alduden, ekarriko duen, eta hor, bon, euh, konsientziak euh, gaina hartzen du, eta Ez erreiten dit? Zodio mm. antzirarantza? Eta ez dut gogorik igerran. Egia bat duzula olako, uh, ba, enbe jauzu ikustea, eh, bon, erosteko, taula gauza tipi politak, baitira beti brililikeriak bai, behar ez ditugunako, oriz. Zitu beharrik, behar yes. ikusten duzarek, te, aguntza da, aguntza da, behar da, martxan da, eh. Uh, shortzen dute beharra, azkenean, behar ez gauzak eh, erosaraziz eh, b eh, bon, ni momentuz etxan ez dut derusen beharrik eta duetentziarrik Ikea rat, ebe dena behar duzu azken Bai, eta faktura bat duzu bukaeran gailera. Horten, <laughs> uh, uh, jaiten dugu Ikea ez dela bai, denda egokibat, eredu egoki bat gatik, zertan uh, uh, txajadela errango zegoen. Txaja, edut egin dela baina gero egia da uh, olako... Uh, Struktura hundi bat instalatzen delarik erik ez dela sekulan bakarik Hor, uh, ikea hor da, behinan egiten eh, dute larogeita amak bat, den da txiki direla inguruan. Marka hundi guziak, eh? Bori da. Hor, ekin eh, egiten eh, dute ere, uh, irure uh, hund bat emplegus orto korituz dela, behin ez dute egiten, deia bai implantatuak ziren enpresak zenbat bat itxiko diren eta zenbat jende diende beraz, lange bezian den beraz, bat abestea barne, bon. Eta gero, da gehiago, hori uh, reiten zirona, konsumitzeko manera, nahiago dut uh, oino eta joan bayonako kajiketarat, uh, bertako den da txikietan konsumitzarat, ez eta hola autopista enpresa handi batetarat joitea. Naiz eta praktikoago izan, ez genian? Bo, ez dut pentsatzen hain praktikoa denik, ez, eta ezagutzen horien dela joan dela, dena. Uh, parkingan galdu dira, hain animalekoa den ona galdu dira, horien autoa galdu dute eta espres sarria dute jendea hor parkingortan jendea laguntzeko, bere notuak behizatxe maiten. <risa> Beraz, praktikoagoa, boaz takit, eh. <risa> bai, parkingak uririk dira. Bai, Diko, urri bai, pentsatzen jen, justot, bayonan azken jen, be, problemada, ez dela egokia, eh, zenta bayonako erikoetxak nahi du, erakarri, bere erirat jendea, bainan, be, aparkatzeko komplikatia da, pagatu behar da, uszu, eskikario, uh, eta zetaba diren euro bateko parkinak, bainan, bo, bai, bai, bai. Ez, da ez, da ez da egokiena, eta hor, beba baduzu egokia egin duen egi bati pentsatzen dut, joztuki, eta adibide bat izan markolukena uh, nahiko nuke adibidez ustaritzaren zaten, ikpentsatzen dut, uh, da senpere. Senpereko zentroazak ito antziren, nola Wai. ahamoldatu duten. Uh, Itxidute bidea autoritaz? Hori da, zentzubatean ezagidute bakarrik. Eta beraz erantzituzte aparkatzeko lekuak, eta egia da, horko uh, komerzanteen zat uh, Eh, uh, eraginakatu? Bai, nire ustez bai, ni adibidez, joite niz Ainzigia beste batzuk uh, beste leku batzuetan bai, no? eta nire ustez jene ainitz bada kasu hortan, uh, bada gainera komertsanteder berdin ainitz, bada justuki eh uh, uh, bon SN3 daian ube psika txunoo ilekiden bat ere uh, deitzen dena uste dut uh, Egiavrak Edo euskal vrak, baina usto tegia vrak niseo, baina senperen egia da egin dutea posto hori entro indartzea eta egia da nik lekoietarat nahiago dut duan horain. Euskal vrak daitzen da bai, senpereko gune hori eta gainera hor um, berri zielduna izikiara zena nahi noen ejan ala ere, enplegu sortze aipatu delarik, nahiz eta irurriun um, lan postu aipatu zirenetatik euntaburritama bost dira momentuz eta bada barak aldoren uh, adibidea bilbo ondoan Ikea jadanik uh, instaratu zen dela ama urte eta an, langileak gileak uh, uh, guti gaizkipatuak dira, beti kontratu mugatuak, edo ez demora osoko kontratu horiek, azkenean beti kontratu prekario hori siberko la kotan eta eh. eh, heztenote short shortz nota la emplego bena ze gau gutex heitzen ze hori eh. importantea da aipatzea hor uh, aipatzen ditu euskal brak uh, askenian hori ireda beste kontsumitzeko eredu batek egin nahi duen denda mota uh, eh, bon, niz, niz, bon bat eb ben bizni sistema uh, sartzun badiremen bio denda bat eh, zu pizkate bideo ez da bio denda hori uh, uh, oien uh, ni eta oia kritinotet dute dela lei Uh, egiko produktoak lokala, eta endotik ez baldimba da produkto bat uh, biologikoa. Mm -hmm. Baina lehenik uh, egiko produktoen uh... Salmentea egiten dute. Euskal Vrak uh, eranaidu azkenan ere eredu hortan da paketatze ontziak, kartoinak, estalki albezain gutxi baliatzea da elburu. Hordian serbitxatzen zira, zaki tirisa, dilistak, eta ez dituzu untzietan erosten jadamik. E, el elduzira edo zure boatekin, edo badira paperezko uh, uh, posetak, baina zure boatekin elduzira eta horiek betetzen dituzu. Hor azkenan gutiago uh, ondakin sortzen duzu, Bai? eta hori da ere ondorioetariko bat eta lekuko produktuak lekuko produktuak dira bai. eta presioa? presioa uh... bon, bada denetarik, egiada eta itortu behar da uh... batzu eta gehienak rangonuke karioagoak direla bairan mm bat badira batzu, berdintxoak -hmm. direnak ere bairan egia da eta ere oroko gean piskat direla bairan reite gero konsumitzeko manera bat da eta autu bat Eh, biziki, eh, nik nahiago dut eh, aldu dalako, eh, seguraski ere, eh, eh, erosi eh, nere hau zoari, zakin, eh, nik eh, seia jaultza, eh, berdin superhuin edo, enfen, bestileko baten, roztemaitut seia jaultza biologiko pagatuko ditut kariuago, eta eh, nahiago dut auzoari zoari eman txosa. Hau bon, tu bat da. Mm -hmm. Etak de desberdinki antolatzea, desberdinki jatea ere, gutiago jatea ere, baxa, edo... Sentaz... Gutiago ez, desberdinki... Zenta gaur egun, badogolako itura nahi dut hori, jaten uh, bai. dut, erosten dut, badakit uh, superiun izango dela berazan erostera noa. Bai, hor, adibidez, importantea da, sasoinan, respetatzea hori geiten uh... Zin huena, gogoa dut, uh, abenduan, jatea uh, tomate entzalada bat, Bo, abenduan tomaterik ez da. Mm. Bon, Argi da, erosten alditut, atxemanen ditut denetan. Mm. Bon, alta, tomatea ez ahona izanen gainera, eta askotan hortzen <laughs> zen gira hor hori da, eta nondik aldu da, zer te tomate hori, ola gurri eta apodita izaiteko. Xasoineko bon. produktuak konsumitu, halbezain bat, eta xasoineko eta produktuak denetari ikan nahi dut, bada, ahainak ere uh, legatzak badu sasoin bat, uh, Zipiloiak badu sasoin bat, txitsiak berdin Ça soyinak irespetatous, d'ia des da bai. Eta, bon, uh, a divers moments badira. Zer nahi, nik pertsonalki, familiak familia que nitz van diskis. Gainesca baditu te chian, nis gelditzen batia que ta espertoina i spichcap. Et do que maritu so con chexbak. Bai, yala. Et tomatekin, hola benduan nei bostu uh, bat saltsa atera, ukrain do zetsanina. Hori da, hortako da azkinen, be antolatu verdinqui antola tou verdà, des verdinqui bicis verdà horain nahi dut hori, badakit eh, supermerkatuan badela, beraz erosteran berdanto, latu, eta bai. lehen gomaneran azkinan, ez? Bai, lehen, a, lehen egiten ziren txasoineko gauzekin. Amatirean etxan txalda jaten ginoen, alarik urte uh, osoan jaten ginoen txalda. Egun erogu da, negu beti. Eta salda aldatzen zen sasoinaren arabera. Batzuta, babak, konten ginen, gero pasatzen ginen kuia, gero batzen uh, lekak, txasoinen arabera eta um, desberdinko kontsumitzea arena, era ipatzen duen Ikea, uh, badira ere uh, bigarren eskoko mubileak, uh, internetarekin, kokoa. gainera, bon, uh, Bada manera erosteko, atsemaiteko ere gauza initz, uh, trukatzeko, eta berritzeko gauzak, bom istan da berritzea ere, uh, zakin muble bat uh, erosten uzorik, uh, amak eurotan, uh, ema yusen adibidez, Berda jakin egiten, berda denbora ere egiteko, eta hori ere bat agibetan. Denek gauza gutziak badute dute bigarren biga bizi bat, dibidaz aukak baditu gularik, egia da jantziak, aukak fitza hunditzen dira, balio bizik ikanio da hori dena, eta egia da, horain antzuten dugu, eh, nik nire gurasoak, eta entzinekoak jaitan gure garaian olako sistemak, Baldinba genituen, adibiraz, gane justei pentsatzen dut, gane Ai. justetan gauza, initzatxe maiten da, berezikia horrentzat, uh, ze bizia egestuko zuen, dula hogeita ama jokte gure gura soe, jozuki uh, sosaletik eta piskat motzi biltzen zirelarik. Mm -hmm. Eta egia da, hori dena, gainera uh, dirua ekonomizatzen da, beraz, bestez nun bait erabiltzeko, adibiraz, pentsatzen dut janarian, eta gainera, bigarren, bisibat emaiten zako, jantzi uh, bati, zapetapare bati, joko bati, uh, liburuak... Uh, aurrak, uh, aurrentzat jantziak haipatzen zinituen, uh, lehen aipatzen zinautan ere antenatik kampo, bazela ninien zatoz liniman deitzen den... Ba in, liniman erabiltzen da, ama, eta itaguziak erabiltzen dute, uh, liniman ninien ipurdiak garbitzeko, edo uh, mm. uh, erabiltzen den produktua gehiena hori da, eta gara dibidez, badakigularik liniman hori nola egina den, Uh, be bakarrik egiten aldugu etxean. Bai. Simplekie da, da show ura, odo show, erraiten dena, eta uh, oliba olioa. Mm -hmm. Punto, biak nahazten dira, erra dirdi, biak nahazi, batzuak ez hartzen dute pamplemuz, gota batzuk, kontserba, dore gisa, bera ez da bestedik. Eta iada, presioaren aldetik hor aldiz, bai da egitea, bakotsak bere etxean produkto hori. Mm. Zukiten duzu adibidez? Az toto ino egina, bera, dena erosidut goizuntan, egiteko jostoki. <laughs> <laughs> Benan lagunak baditut uh, egiten dutenak eta aspalditik eta kontsailatzen dutenak eta egia da, hainitzen merkioa teratzen dira. Mm. Bizaha iteko ere? A, be, bizaha iteko egia da, orain badirela bizaha mozteko uh, botatzen direnoiek. Right. Uh, Baina erurtaz horre gibelerat din behar dugu begiz, eto hipiskat uh, be, uh, isopauktara saunarekin uh, eta bizaha mozteko edo elektrikoa, bon, obekio jango nunke hori noa. Uh, Euh, euh, eskuz egiten diren euh, bizar lamak aldatuz eta biltzen den 13 euh, nahori behiz euh, behiz orterat ditea ere eta erosi ordez bomba horiek uh, mousaikin barnean, ebe chauna lehen egiten zen bezala, simpleki eta horre ekonomia initz egiten da eba, eba, ah, eba, et... kizu euh, ma sinetan erosten etu sun horiek, euh, euh, bomba horiek reten dozuna euh, Gero usainak artzunte, emazteak erakartzen tustez, Ola da, publistatean ez? Ba, hola da, me ez dut pentsatzen ena realitatea. Ez, es, ez zute emazteak ez dira erakarriak olako usain berezio gizien itzantzak. Ba, eta biluzik, aldo gira korrika, gizan horien gainera, eta ez, zari. Bo, adaz, diakit, zari. Zagit, oso? Ez. E, eta hori behar gira gehiago nire ustez, uh, jazionalizatu behar dugu eta behiz bakutzak bere buruari eskatu behar dugu, nola konsumitzen dut. Zer aldatzen aldut, ingurumen arentzat, eta simpleki uh, nire ongi uh, bizi zaiterako. Uwe, uwe, usasunaren zat, haipatu uh, ginen, behin nire mazteen zat Produkto higienikoak, Bye. servieta higienikoak, eta ola, ipatuginoen unkeup delakoa, berrela den untzitiki oli, eta ola, ez duzu gehiago baliatzen tampoinik, eta bizkit toksikoak direnak. Momentu enten, ma da petizio bat, zakiet, kusieto soñu ustuki, yes. galde giten dute, be, tampax bezalako empresei, ah, bai. erraitea zer Berth, baden oien, oien produktuetan. Ebo, ongexena ez zaira bazi, ongexena badutela bat dutela gauzainiz Eta parentesitxo si bat, ala ere nahi konuke ezan, keu pori erabiltzen uh, dute nahi, uh, badela, ala ere... Uh, Uh, inkompatibilitate tiki bat stehilea uh, dutenekin, eh? uh, uh, kobrezko, stehilearekin beraz, uh, ibiltzeko. Bai, hori zeintzeko uh, duriz. Hori da. Baina, egia da, erreitzen dozuna, emazten, uh, uh, igiena biziki importantea da ere, eta justuki, horre kontsumintzeko manera aldatu behar dira. Uh... Boin, right. Iitz Zufian ge Ba arantza hiri eder. Besterik gehitzeko mobilitaizke hainbeste adibide gegananango. hori <haz haz hai> uh, bakoitzaren uh, egi baten askatasuna pasatzen dela bakoitzaren askatasunatik eta askatasun hori lortzen dela uh, eggian kontsumituz. Hori agitita garbi ekonomian uh, oin agituz uh, sozialki oh ast da ere bakoitzaren konsentizazio lana be dugu egian kontsumitu behar Uh, lokalean egon, egian, egitar. Uh, ondokoaldi baten aipatzen dugun ere kontsumitzetik at, uh, be zakit urririk uh, uh, uh, do uh, diren trukaketa, trukaketa. Keta, edo trukaketa liga be, edo, ondoko aldi baten zateri, entizitzen alda. Adash, mo, bon, ubritori zailburuda. Mo, bon, bidezker! Bon, Zorri! Zorri! hitzeta putzen uh, nahi bausie komentario bat uh, idatzi aipatu ahbat egin ez duda hitzeta putzen Twitteren edo Facebooken egiten handuzela Edo eta telefonoa zire gure irratirat Deitus Laster, titio betbederren Iritzia eta um, Kataluniari interesatuko gira haute eskundeen bi aramun untan uh, Katalunia independenziarun zioaiten oteda emezortzi hilabeteko ibilbidea uh, itzemando Artur Massek uh, behore ipatuko dugu gure gomitarekin Barcelonako Universitate erakazle batekin John Elordi, zanenda gure gumita laster, memetuz bostak eterde euskal iratietan, berriak zurekin bernade targaina tikBT akize eta Tolosrainino abiadura handiko trenbide proietoak itzzina eremanen dituela Fra Gobenuak hori jakin arazi du, alta inkesta batzurde publikoak kontra agertu zen. baina Manuel valtzlehen ministruak eztu horrik onduta nahtu eta segititza nahi du Aleen joseakitania eskualdeko burua kontent, aldiz abiadura handiko trenbide proiektuen kontrakoak KAD bezala horik kessu. Kataluniako Independentziari buruz ari, bozen bi aramun juntan, independentistek gehiengo osoa badute parlamentuan, junts Persi alderdiak iruetan oita bi deputatu, KUP eskerreko mogimendoak hamar, bi alderdiek elgarrizketak asiko dituzte gobernu baten osatzeko, atik estirados presidentaren zata. Se, hepatitaren kontrako sendabidea hatxe mandute tratamendu berriak aurkeztuko dituzte ikerleek, ate, atxe, ese edo adikzio, toksikomania, hepatita eta iesaz miertzen izanenden biltzarean biarretik ostirale arte adikzio eta toksikomanian benezitu mundu guziko mediku eta zientzialariak bilduko dira. Emazteen mundu martxa eskualerian da jadanik goizuntan txartu da Nafarroako Tafalian, Pesta Giroa Nagusi zen, atxaldeuntan Iruñan, Biarr eta Astezkenian, Iparaldean Azparne eta Bayonan, Biarratxaldeko Zazpiak Eterditan Karabana Azparnera Telduko da. Amerika Latinoko Cinema Festivala gau gazten niarritzen igande arte, ego Amerika eta Erta Amerikakahau filmak edatuak izanen dira, Mexiko, Guatemala, Venezuela, Brasil edo perukoak eta ekuadoge da gomita nagusia, gaur zor estrena ekitaldia niarritzen. Esko beroak Estu beruak! Kasuen zuleak! Ezkur bero eko egen bosgarren sartzea eginen dute eta sosoi duntan, entuzten halko gaituzie hilabetearen azken hastelenarekin egan nahi du irailaren ogeita azortzian ezkur beroen sartzea argatzeko beherazietan eta errepika ondoko hastezkenarekin! Ila betu utan, kondatuko da huzuet Skok du Clifford eta Jonta Tom Fogertin anaian historia horiako xatu uten kridentzkleroate revival chok talea hori doan esam zure eta bistabena egon chok gurekin. Zerg naiako, eutxu alamando, ez bata ez bestianik eutxu mandoka. Utsumandokan mando kan Charles Bidegain hitze zitzekin. Ikuba tsutan arailerrian edo zerbait errandutarren kontra musikatut dut. Jose Antonio Azpiasu beti belioa nengiko konikak. Amasei eta amasez pigarremendaren esatuzten, emingizu anik ez da Hau, emakume mundua da, eta emakumea bat zuten beren berak berakagintzen zutena. Josu Martinezek aldiz uskal iheslaien ostokada berri bat oaikuan satorrak. Mila bederatzireunda iruragota bederatzikoa benduan, beste amalau presorekin batera, basauriko kartzelatik, Gerraz geroztik euskal presoek burututako leheni esaldi arrakastatxua izan zen. Utsumandoka euskal iratietan, aste hartez ulhuntzeko zazpitan, ara eda astizkenaekin, ara txaldeko lauetan. Goizberiko gomita zuzenean euskal iratietan. Elduden urtagilaren lehenetik goiti, empligatzaileek enpresako mutualitate batean asuratu aizaiteko eskaintza egin beharko diete langileek. Argitasunak, bai langile, bai empreser doazkienez emanen dauzkigu aste hartuntako Goizbegin, Arman Jaunarenak. Galderak egin, Goizbegiren Facebook edo Twitteraren bitartez. Itze Eta Prentxaren itzulia egiteko tenorea itzeta potzemankizunean eta tenore untan Euskal Prentsan gai nagusi uh, be Katalunia bistanena, Katalunia ko bidean Junz Pelsik, Artur Mas proposatuko du presidente gai hau da berriaren titulu nagusia tenore untan, haute eskunde untan garailea tera den alderdi edo koalizioak, bera Berri zede Artur Mas proposatzen du presidente Gisa. Ordoan berrian titulu hauek baditu zide. Beste naz ERZ-ek elkarrizketak abiatuko ditu. KUP eta Katalunia Sike espotekin. Uh, Autezkunde etaz, um, be, uh, bada hor artikulu haine ziditzi bideo. Video desberdinak ere berria.eusen argian ere Katalunya nagusi beste pausu bat indepe independentziarantz uh, eta kazeta puntta media bazken ere uh, lehen ohjealdean agertzen dira. ahulkien kopuruak alderdi bakotsxaenak begia puntu euen bezala funtian. Bestalde uh, argian gain nagusietan uh, hemen ahipatzen aldugu ere badela, Elkarrizketa bat, Kataluniako plebizitua Arnaldo Otegi den Elkarrizketa, la direkta edabide katalanak, Arnaldo Otegi sortuko idazkari nagusia Elkarrizketa atu du, beraz presondegian den eh, politikaria eta esaldi eh, jau, azpimarratzen du. Ez dago independentzia horzerik Espainiako konstituzio legalitatetik atera uh, beraz eh, Elkarrizketa Euskaraz zirakortzen handuzi hemen, eta martxa feminista emakumen munduko martxa ere aipagai, bernaetekorentzitan aipatzen zoen bezala errietan asko antolatu da jendea eta xaretzeko ere balio izan du martxak, munduko martxa horren bidea ere uh, aipagai kaseta puntu eusen uh, bi argazparnen izanen direlarik bi argazparnen eta aste askenean, bayonan jeta sunak ondoko berri Eta Gobernu Frantsesak baiezkoa eman dio Haria biddura handiko treinari gobernu frantzesak bayezkoa emandu bordale toloxa eta bordale akize uh, bideko ahatearen zat alen ruse eskualdeko kontse hilaria pozik agertu den bitartean oposizioa erabakiarekin gaitzituak dira kazeta puntu eusen hemen jaitaxun gehiago eta media bazken ere frantzesa zirakurri nahi baduzie zudoesten ere aipagai nagusi da tenore umtan bost urte dituen proiektu bat konkretizatuko dela titolo guisha hori emaitenu sud-oestek. Hora, eta hori gibintuen gainagusiak, eta bestaldean ebosu zuide zidu ezten ere parte hartu, inkesta handi bat egiten du, kasetak dion bezala, uh, zuen uh, iritzia emaiten aldu zuen bordaleko, bideetaz, eta bertan diren autolegoetaz, besteak, beste, eta lehen haipatzen nautzien ere uh, nazak informazioa, higarri bat haipatuko zuela, edatuko zuela gaur, ara, eh, edatzen ari da edabideetan, hurra, Gaziaren xakatxaman e, e, dituzte idurriz Marten planeta gogian iritziaren e, e, tenorea orain zurekin titiobet bede. Auukera bat galdua. hau irakurgi izan du Jonden Astian lgalde kontratua negoziatzeko azken bilkuraz egin den irakorketarik batean naiz eta elementu argirik ez dagoen, istituzio eta politikariek ez baitute orain deus komunikatu, badirudi lujalde kontratu horretan ez dela ez ekarpen, ez politika berri edo usartarik izanen izkuntza politika alogean. Aitortu behar dut, etxipena sartu dutala berri hori. Niri tokia parean, piskat apartarturik prosesu guzionetan, ez noen irautzalik espero eta joko politikoen arauak jabetzen asiak gira, baina araire deus ezateratzea zaila orrentzin estea. Zaila sinestea, zelan eta lanuna eta entesgarria hilaman izan baita ainbat hastez, izkuntza jarduten, bai gizarte osuaren sektore batzuekin. Diakonstiko partekatua eta adostasun zabal bat erraiteko garapen fase batetara pasatu behar genuera. Eta okera bat galdu bali bada, lorpen hau ez da galdutza teman behar. Ara ere, goguetak beharrezkoak izanen dira. Berba gogoeta horiek sakonki ilamaiteko, bernuke nuke han etxegoien kantarisha bezala, San Jacobeko bidea hartu introspeksio baten ilamaiteko. Ez nuke ez disko bat eskrofonding kampaina atelako ortik, bena nor daki, berba nahazmen guzio honen argitzeko bidea hor dako. Ala eta guztiz ere, anen bidaiaz diabeturik zeduazt kasetan, informazio bat OTDA hori, lokalde kontratoa ez dela ipatzen ere, horretarazidit donapaureko kantariak barnetegi bat egin berri duera Euskara ikasteko eta ez bakari kantatzeko eta aekaren txartzia ordu eta ordu azkenean bidea ordera hanen urratxak segitzekotan aekako bidea hartzia Euskara ikasi mintzatu eta hizkuntza politika hatx berria guk ufatuz norkdaki kontratuaren aizegoa altxatuko leike Iteo, bedbeder, millesker, laster gurekin, gomitabat e Bartzelonatik, John e Lordi erakaslea gurekin izanenda, Kataluniako hautezkundeak eta segida, haipagai, Mementus Perlak taldea, Bandera Moreak kantuarekin, emazten mundu martxa bihar azparnerat elduko da, eta azkenean bayonan, bihar goizeko amaretan itzordua emana, eta perlak taldeak kantu bat egin du okasiolako. Martxa beraz Euskal Herrian da, Tafailan goizuntan, eta hor iruñara teldu berri da, Twitteren agertzen den bezala, bizikletez sartu dira, eta bihar azparnen beraz goizeko amaretan itzordua emana, Twitteren bidez segitzen alduzu ere, emakume ama bost traula, Bilatuz eta beraz bihar uh, itzordua amagetan azparnen eta egun guzian hain bat uh, itzordua antolatu dituzte. Tartan larogeita bat amama dokumentala zazpitan eta bayonan beraz uh, biharamunan duzi itzordua ondoko behietan ere setasun gehiago eta orain aldiz. Euskal Iratietan gure gomitaren tenorea perlak ortan uste dugu momentuz. Itz eta putz atxaldeko bostetatik etatik 6etara arantsa iletarrekin euskal irratietan Eta berrietan aipatzen genituen bezala emaitzak, beraz, Kataluniako hauteskunde hauetan parte hartze askarra, historikoa, euneko irurugaita mazazpiko parte hartzea, lehenaldia izan daula ko hautezkunde beraz, hain parte hartzean dia izan dela, baina, nor, independentistak, beraz, garaile agertzen badira, bozen euneko berrogeita sortzia, lortu dute, berrogeita marra, etxeten zutelarik, edo beden nahi zutelarik, hortik eh, abiatuko dugu, beraz eh, gaurkoa, gurekin dugu, John Elordi, Barcelona Universitate Autonomoko erakazlea, txalde ontzuri? Txaldeon, mire esker behitzagatik. <gülüyor> mire zuri erantzuteagatik, eta be segitzeko beraz, hor, uh, aipatzen nuen, bai eguneko berrogeita sortzi independenziaren aldeko bozketa, uh, egiazko garaipen bat ote da, zureiduriko. iduriko? bai, ez nahi nuen bezain argia, baina bai, bai, bai, egiazko garaipena da, besteek baino askoz gehiago dute eta hor baiesko garbi garbi garbia eguneko 47 da eta ezezko garbi garbi garbia emandezagun 40a e, ere estela. Mm -hmm. Beraz e, zortzi, eta 40aldean ba, badira hor tarteko batzuk baina mm -hmm. bai askoz garbiago da ez ezetsa baino. Si aldetik bai beraz parte hartze handi horrek ere gehiago ekartzen du. Ba noski noski bazen hola esaten zutenak gehiengoi isil bat beti Espainiaren alde eta Peperen alde edo lako alderdien alde egiten duela eta normalki ztuela deu zerraiten eta isilik egoten direla eta gero agertzen direla bueno ba, ba, orain ikusi da jende asko agertu dela eta baieskoak ere asko direla eta e, isiltasun hori ba txikiagoa da Uhum. Alderdien aldetik ere ikusten dena da garaile handienak e, be Kataluniñako alderdiak direla eta PP alderdiari pentsatu adibidez, hauek e, porrota ere dutela e, ikusi hasteburuunana. E, Bizzan da PPk e, porrota ikusi du eta nahiko du pixka bat e, disimulatu edo txikitu porrot izugarri hori, sozialistek ere... Ba, irabazle harako oso pozik egin dituzte haien adierazpenak baina claro e, ikusi e, ta 3. alderdia direla alderdi berri bat aurreratu zaiela ustezutena e, bainon e, obekiago egotea ba badirudi alderdi historiko hori hilala e, biziko egoera, superviventzia era batean dagoela eta irubarren postuarekin ba, pff, biziki pozik gelditu dira, ez? Beraz, e, alderri tradizionaloizta hauek e, badute zer ikusteko eta porrot handia jasandute bai. Mm -hmm. Bigarren alderdiak justuki aipatzen zenuana, ama sei jarleku gehiago, hor e, beraz independentziaren aurkako mugimendua da hor aintzinean, e, zure uste zergatik e, garaipen hori alderdi zat, aintzinamendu hori jananginuk egio. E, alderdi hori nik uste dut e, Europan eta herrialde askotan gertatzen den fenomeno bat da. E, betidanik nagusi izan diren alderdiak, erabat uste duta daudela ikusi du jende anitzek, eta orduan e, alako alternatiba bilatu dute. Eta e, ba, badira batzuk eskerragokoak eta beste batzuk eskuinagokoak, Eta alde horretatik, ba, inoiz gobernatu ez duen alderdi bat, e, korrupzio konturik e, e, ezin izan duena izan, ez duelako inoiz aukerarik izan korruptuak izateko, boiek e, alternativa bilakatu dira leku, leku batzuetan, eta orain, ba, Espainian, ziutadanz e, e, alderdia ba, eskuin aldetik e, nabarmentzen ari da, eta Podemos eskerra ba, aldetik eta hor ikusten da alternatibak eh, ba, hainbat urteko ustelkeriari eta hainbat urteko ba, ba, gezurrak eta promesa faltsuak, eta hori ordaindu dute azkenean, eta hauek ari dira barain, biltzen haiek galdu dutena, baina nik uste gutxi gora bera, lehen bezala gert gertatzen ari dela, baina izenak aldatuz. Uh -huh. Hori da, alderdi garbi bat e, agertzen da, e, zukeipatzen zinona begia delarik. Ez garbi da uste bat. Bai, hori da ez da betiko e, historioak ez dira oraindik agertu edo, bo, berba, garbi agertzen da hori ere ez dakigu. Ba, ben... ez dute inoiz gobernatu beraz ez dute ez dute, ez dute diru publikoa lapurtzeko aukerarik izan, ez dute izan e, influenziake banatzeko aukerarik ez dute izan ba egiteko. Orduan ba alde horretatik ba, garbi datoz, bai. Hor, gobernu berriaren erronka beraz, independenziaren uh, aldeko ibilbide hori beraz aintzina uh, eramaitea, eta beraz, uh, emezortzi labeteko ibilbidea, haipatzen uh, zuen Artur Massek, uh, emezortzi labete horiek horren uh, eramaiteko nola egin behar gobernu berriarekin bai biztan juntatu, baina Espainiarekiko adibidez, Espainia den ostopo horrekin. Hor, ba, kontuen izan behar da, Espainian ere hautezkunduak direla abenduan, edo oztakit ol, olako zerbait. Hor ere, bazdak ikut zer gertatuko den, beraz Espainiako gobernuak mm, nik uste e, emene izan dituen EPP, izan dituen emaitzak eta ikusita, ba, Espainiako gobernuan aldaketak e, izango direla. Eta independentisten bidea, nik uste dut, e, Espainiari begira baino gehiago hemen, hemen egin beharko dute lan e, gehiago, ez ere bai baina hemen gehiago, lehenbizi Al kup alderdiarekin batasun batekin beharko dute, eta hor ikusi beharko da, ba, e, persona mas, hori gizon baten e, E, bai ala ez gizon baten izen hori, gizon baten lidergo hori mm -hmm. e, erri baten e, eraikuntzaren momentuan ea nola baloratzen duten bai alde batek, bai bestek, bai guztien artean e, in, ala, estatu berria egin nahi dute kupekoek eta e, juntz palsi oiek ere hortuan ikusi beharko dute ze borondate duten benetan estatu hori egiteko edo gizon baten inguruan e, eztabaidan kalapitan aritzeko Kupek kupeke esan duiduriz ez duela babestuko mas Bueno, esaten zuen hori, e, baina ez du oso eh indarrandiz ere eta gero ikusi beharko da ea hori e, esanda ze komeni zaion, e, edo ze no labaitesan ze aukera zabaltzen dituen eztabiderako eta negoziaziolarako ez dakit, erratema dute gizon hori beharrezkoa baldimada prozesua aurrera egiteko, mm. eta ezinbestekoa baldimadan ikustu duku ere ikusiko duela, edo alderantziz gizon ere ikusiko du behar bada bera ez dela e, baitezpadakoa herri bat e, aurrera egiteko orduan ikusi beharko da nola antolatzen diren gehiengoak kero ikusi behar da baite ere zer e, representatzen duen bakoitzak eta orduan masek ere badu e, lako ingurune politiko bat independentzia egiteko, herri bat egiteko ezinbestekoa dena eman dezagun, ba etxean pianoa dutenak eta metroan gutxi ibiltzen direnak eta mm. auto onak dutenak eta uh, auzo honetan bizi diren biztarleak, ba hoiek ere herriaren <laughs> eraikuntzan ezinbestekoak dira eta orduan mm. ikusi beharko da ze indartuen bakoitzak Ze programa egiten duten, nork, ba, e, ez duen, e, ze talde egiten den, eta bar, eta bar. Mm. Artur Mas, uste duzu ez dela pertsona egokia? E, nik uste dut Artur Masek e, e, aurrera eginduen persona bada, ausarta izan da, eta urpebia eman du, eta behar da beste askok baino gehiago zuen galtzeko honetan, eta aurrera egindu. Horrek estu esan nahi, bera baita iruditzen zaidala. Uhum. Nik, eh, estima, estimatzen dut, egin duena. Ez eh, naiz bere aldekoa, eh, ezan, be, ideolog, ideologikokia aurkakoa ere bai ba naiz. Baina, onartzen dut, eh, egin duen ez erranduena, egin duena baizik. Eta alde horretatik, ba... Ez zait, persona bat, eh, erabat arboiagarria iruditzen. Baina ez da nire guztokoena. Nahiago nuke, beste beste aukera batzuk egongo balira. Eta Europak, justuki, be prozesu hortan, eskua sartzen alot edu eh, ondoko hilabete oietan, justuki? Espainiari begira, egin nahi dut. E, bon, Europako... Eh, alder, bueno, Europako, partaide, Europako batasuneko partaide Espainia da Beraz, momentu honetan, eh, Europako batasunak ez du Haren partaide baten aurkako eraso bat egingo. Uhum. Eta Espania hori, bauraino momentunetan, alderdi popularrak e, ordezkatzen du, eta bar, eta bar. Orduan, hor diplomatikoki nik ustutuzte Espainiaren aurkako e, mugimendurik edo deklarazionerik egiten aldutenik ere. Baina, Europa herri multzo bada, interes multzo bada, eta hor, ikusi beharko du, e, nazio izatetik, estatu izatera pasatzen baldima da, Katalunia, Ba, Europar Batasunari komenmedidiote zaion, halako e, herrialde bat halako estatu bat kanpoan izatea labarnean izatea. Orduan hor interesak egun batetik bestera aldatzen a eta haiek egin dezakete, ba, nahi dutena, ez? orain mugekin, ba ungriarekin egiten dutena, ba ungria de bat bezalakoa da, baina hieks hartu dute, eta aien barnekoa da, eta haien parekoa da. Baina orain behar dute, de bat besteak baino hobeak direla esateko alemanak eta austriarrak, eta orduan, holakoetan e, beti interesak e, momentukoak izaten dira, eta ikusiko dugu momentu batean behar bada gehiago interesatzen zaie, ba katalunia, Ba, barnean izatea eta eskampuan. Mm. Zuk uh, berdin bukatzeko uh, naiz eta badakidan uh, edo zula etorkizunean irakurtzen baina uh, nola ikusten duzu geroa hor uh, eipatzen zen beraz hauteskunde uh, historikoak zirela Katalunian? Horrek eran nahi du beraz, ondoko urteetan independentzia duala uh, Katalunia? Nik uste dut, baiet. Nik uste dut. Eh, Espainiak ez duela Ezer eskaintzeko Kataluñaari e, independentziak eskaintzen diona baino. E, nola nahi begiratuta ere. eta hor ban behar bada oligarkia handiak eta hor oso ondo instalatuta daude eta hoak ez dute dakkettarrik nahi, baina e, jendeak ikusten du inposak eta eman dezagun horre e, Kataluñazikezpot, podemos inguru horrek ere ez du suportatzen edo gaizki suportatzen du olako jarrera autoritario bat eta olako talde horretatik nik uste eskozian bezala ere gero eta aukera gehiago eta aukera hobeak direla independentzia eh independentziaren alde Europan. Mm -hmm. Jonel Ortega mesala Barcelona Universitat Autònomako irakaslea gurekin gidun, ginuen Kataluniko hauteskundeak da ondukoak bistan da aipatzeko milesker Minez kasuari Itz eta putz Hatzaldeko bostetatik seietana Arantxa ididarekin Utskali ratietan Ezko beroak Bero beroa! GASU EN ZULEAK! Ezkur bero eko egen bosgarren sartzea eginen dute eta sosoi duntan. Entuzten halko gaituzie hilabetearen azken ashtelenarekin egan nahi du. Irailaren ogeita az oftzean, ezkur beroen sartzea argatzeko bederazietan eta errepika ondoko ashtezkenarekin. Ila bete utan, konatuko dao zuet Stuhl Skok du Clifford eta Jonta Tom Fugertin anaian historia horiekosatu uten kridentz kleroate revival rock talea hori duan esantz gure entzutzia eta bistabena egon rock gurekin. Sarri duzie beraz itzordua eskorberoak emankizunarekin bere sartzea egiten du eta behatzi ontan da itzordua, sortzietan eguneko bilduma eta hori maia muruagaren eskutik, eta zazpitan aldiz kulturkuboaren tenorea izanen da radio kulturak ekoizten duen emankizun hau uh, zazpietatik entzina entzunga iduzi bizio taldea ipatuko dauko, beretisko berria, mintzalaxai, cinema dia baita nadin mono ere idurriz. Eta liz bihar ere gomita hemen entzungaia. Goiz gomita gomita zuzenean Eusskagatietan.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 Eta horrekin agurtzen zeituztet hitz eta putzen itzordua bia ratxaldeko eta seiak artean. Usaian bezala sorpresa honitzekin, seiak momentu zeuskal Berriak zurekin, Bernare Targain.